Пътуването Много години подред в първите дни на лятото когато снеговете по високите върхове се разкъсват и сивите студени багри се сменят с меки магнетични синкави тонове ние се отправяхме с нашия обичан учител към Рила и там горе установявахме нашия лагер край езерото Елбур. Достатъчно беше присъствието на учителя за да се уреждат нещата по най-добрия начин и лесно, като че от само себе си. Защото в негово присъствие всеки се стараеше да прави най-хубавото от себе си. Тази готовност правеше трудните неща лесни. Всяка работа се извършваше с любов и по свобода. Това беше новият импулс, предвестник на новия живот, който вече започва да се пробужда в човешката душа. Пътуването беше организирано от на братя. Работата се разпределяше естествено и тогава, в ранните зори голяма кола не отнасяше до подножието на планините, откъдето започват горите. Там, на поляните, вече чакат нашите добри приятели, власите, овчарите от планината. Със своите дребни яки коне, те вземат грижата за изнасене на товарите. Нагоре, по стръмните, едва проходими пътеки, тия коне са незаменими. Скоро, тежко натовареният керван се изгубва из зелените алеи. Звънците отмерено пригласят на бодрата, здрава стъпка на конете. Прохлада, свежест и шум на много вода изпълват долината обгръщани някакъв първичен полах още от зорите на времената. Пред нас се разкрива царството на природата, в което навлизаме с свещен трепет. Понякога, подето от много гласове, се издига песен на братството. Тя звучи като хорал сред общата хармония, като понятен говор, който тълкува словата на вечния. Пътят през горите трая няколко часа. Учителя се движи обикновено на чело с малка дружина. От време на време той дава почивка, за да пристигнат останалите назад групи. Най-отзад вървят неколци на братя опитни планинари. Те имат грижата за онези, които се движат бавно и могат да изостанат в пътя. Друга малка дружина избързва напред. Горе, след като се изкачат първите височини, има поляни, край които тича весел планински поток. От тук се разкриват гледки към върховете, и свежият ароматен полах от горните поляни разведрява пътниците. Когато дружината пристигне тук, огньовете вече горят и чайниците вредят на тях. Всички сменят потните си дрехи, пият обилно гореща вода, прави се голяма почивка Изкачват се групите, които са изостанали и когато се съберат всички, насядали в кръг на тревата, правим общ обяд. От тук започват големите стремнини към първото езеро. Пътеките извеждат над пояса на горите през зоната на клековете до високите поляни. Колкото по-горе се изкачваме, планинският свят се разкрива все по-величествен и обширен. Върхове, вериги, масиви с странни, страшни форми се издигат в пространството. В далечините багрите се смягчават в всички гами на светлината. Възлизането на тези стремнини има своето благотворно влияние. То откъсва човека от света на низините и го подготвя да влезе в чистия свят на планините. В същия ден, край езерото Елбур, възниква лагерът на учениците. За няколко часа, само малките палатки, живописно пръснати, по брега на езерото са готови. Селището на учениците е школа. Тук се изучава свещената наука на всички времена. Езикът на вечния. Да знае човек каква е Божията воля за него и как да я изпълнява, това е свещено знание. Вечерта на огнището край езерото Елбур се запалва огънят.